بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات عمالنا من يده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هاذئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا ترقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرح الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه و كل بلعث وكل ظلالة في النار. قَالُوا فِي الدِّين رَحِمَنِي وَرَحِمَكُم مُؤْمِنًا. Kita masih dalam pembahasan kitab Al-Masail Al-Jahiliyah dan kita sampai pada masalah yang keempat: Taklid dan Aman. Komumba Rohu. Taklid buta dan bahaya bahayanya. Pada pertemuan kemarin kita sudah singgung beberapa paragraf apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Salih Kauzan Syafidullah Ta'ala bahwasannya kebanyakan orang-orang atau bahwasannya orang-orang jahiliyah itu mereka mendirikan, membangun fondasi yang paling penting dari agama mereka adalah At-Taklid ikut-ikutan Membebek apa yang dahulu, pendahulu, pendahulu mereka berada di atasnya. Mereka pun hanya mengikuti saja. Mereka hanya mengikuti saja. Dan mereka jadikan prinsip taklid ini prinsip yang paling besar yang ada pada agama mereka. Al taklid adalah itibau qawlil ghayri min ghairi ma'rifatid dalilih Itu pengertian taklid. Adalah mengikuti ucapan perbuatan orang lain tanpa dia mengetahui dalilnya. Min ghairi ma'arifati dalilihi tanpa dia mengetahui dal dalilnya. Tanpa dia mengetahui hujjahnya Pokoknya apa yang diucapkan dari lisan mukallat yang dia ikuti, maka dia pun akan mengikuti. Ittiba'u khawlil ghayri min ghayri ma'arifati dalilihi. Itu taklid. Akan tetapi kalau dia mengikuti al-akhdu bil-kitabi wa sunnah wal-ijma' kalau dia mengikuti apa-apa yang ada di dalam al-kitab, al-quran, al-sunnah, dan juga ijma' kesepakatan kaum muslimin, maka ini dinamakan it ini dinamakan it ini perbedaan antara taklid dan it Bagai dalam penjelasan karasol Fauzan, Habibullah taala, amma taqlidu fil khair fa hada yusamma ittiba'. An. Adapun mengikuti di dalam kebaikan maka ini dinamakan dengan ittiba' wa tida dan mengikuti diwa mencontoh dan mengikuti yan. Yeah. Khair kebaikan di sini tentu yang dimaksudkan adalah kebaikan yang telah digariskan oleh syariat. Kebaikan yang bukan berasal dari definisi kita sendiri masing-masing. Tetapi kebaikan yang telah digariskan oleh Al-Quran, as Al sunnah dengan pemahaman salakul Ulama, Inilah kebaikan. Kalau Ta'ala An Yusuf A.S. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf A.S., Wastabatul mila abai Ibrahim, Isaqa, Yaqub. Ini dalilnya. dalalah, sisi pendalilannya adalah wastabatul mila dan aku mengikuti. Aku mengikuti. Ya kan? Tapi ini tidak dikatakan taklid, tapi dikatakan itibar mengikuti. Dan aku mengikuti ajaran agama dari bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Di sini sudah banyak para ulama mengambil dalil bahwasanya al-ajdad, kakek itu kakek dia menempati kedudukan sebagaimana bapak. Kakek di sini lafadznya lihat aba, aba itu jama' ya, Jama' dari abun. Bapak-bapak. Kalau Ibrahim itu bukan lagi bapak sebenarnya dari terhadap Nabi Yusuf Kakek, kakeknya lagi, gitu. Tapi dikatakan disini tetap abad. Selain terlebih dahulu mengatakan bahwasanya kakek itu menepati posisi sebagaimana posisi seorang bapak. Makanya kakek itu dia lebih tinggi kedudukannya daripada al-ah, asyakik, saudara sekandung, laki-laki. Itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi kedudukan kakek daripada saudara sekandung. Terbukti dalam hal warisan. Terbukti dalam hal warisan. Saudara kandung itu, kalau carikah, e, kalau mayit itu meninggalkan anak laki-laki, dia mahjub, dia tertutup kan, dia nggak dapat. Tapi kakek mesti dapat. Kakek, kalau masih ada kakek, dia masih dapat. Dia masih dapat. Makanalana an nusyrika billahi min syai'in. sepatutnya tidak pantas alana bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang semisal dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-90. Ulaikal ladzina hadallahu. Jadi lebih jelas lagi ulaikal ladzina hadallahu. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya, ini para para nabi. Fathihudah, humuk tadih, dan dengan petunjuk dengan hidayah yang ada pada mereka, iktidak iktidaklah kalau bahasa kita. Ya, Contohlah ikutilah. Ini lebih jelas lagi. Apa kita diperintahkan untuk taklid tidak? Ini namanya iktidak. iktiba karena kita mengikuti apa-apa yang dibawa berupa Al-Qur'an berupa As-Sunnah. Nah. Ulaiikal ladina hada hadallahu fabihudahu muqtadih. Kulla as'alukum 'alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya la as'alukum aku tidak meminta terhadap kalian ajra upah balasan ganjaran bayaran dari aku mengajarkan Al-Qur'an kepada kalian. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah SWT, Dan orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal yang masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan juga dari kalangan ansar wal ladzina tattabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik mengikuti mereka dengan baik lihat wal ladzina tattabauhu ittiba ittiba mengikuti mereka tidak dinamakan at-taqlib tetapi dinamakan dengan ittiba oleh hal itu, Allah Ta'ala berkata di ahli jahiliyah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma ulfina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaq la Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa mengatakan kepada orang jahiliyah, "Wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah Allah turunkan," kepada kalian, lalu maka mereka menjawab, kami tidak mau mengikuti apa-apa yang telah engkau turunkan ya Allah kepada kami Bal, bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami pendahulu-pendahulu kami berupa jejak-jejak mereka, berupa asar-asar mereka maka kami akan ikuti itu saja kami tidak ada hajat, tidak ada keperluan tidak ada kebutuhan terhadap apa-apa yang telah engkau turunkan para rasul maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu khusus lagi Aw law la yaqiluna shay'aw wa la Apakah juga kalau bapak-bapak kalian bapak-bapak mereka itu tidak mengerti suatu perkara dan juga tidak mendapatkan petunjuk kalian pun juga akan mengikuti menunjukkan jeleknya perkara taklid Jenaknya bukan taklif. Walayakilu walayh tadi laisa mahallah lil lil kudwati. Maka orang-orang yang enggak berakal, enggak mengetahui, dan juga orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka bukan hak bagi mereka untuk diikuti. Inamal kudwati hanya saja yang berhak untuk diikuti sebagai contoh itu adalah firman Yakilu walayh tadi. Bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengetahui. Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, wajib dan yang mendapatkan petunjuk. Fatuklidu al-amma min umuril jahiliyah maka taklid buta, membebek buta adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wahada yusamma bit taasub dan ini dinamakan dengan taasub, taasub, ya, fanatik, fanatik buta. Karena kutwa itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan man atba'ahu. Adapun al-kutwah yang berhak dijadikan contoh itu suri taula dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau. Nah, ini taklid. Ada beberapa perkara yul yakwa untuk menyempurnakan pembahasan ini adalah taklid-taklid yang diperbolehkan. Ini saya ambil dari kitab Ma'alim Fi usulil fiqhi Indah ahli Sunnati wal jamaah Dalam kitab Ma'alim fi usulil fiqhi Indah ahli sunnah wal jamaah Yang ditulis oleh Al-imam Muhammad bin Husain Bin Hasan Hassan rahimahullah Kata beliau At Taklidu al-ja'id Taklid Seseorang diperbolehkan taklid itu Manakala terpenuhi beberapa syarat yang pertama adalah diantaranya ayat kuna al mukallid jahilan ajizan an ma'rifati submillahi wa rasulihi shallallahu alaihi wasallam. Bahasanya orang yang taklid tersebut atau dinamakan dengan mukallid itu adalah orang yang betul-betul jahil, betul-betul bodoh, ajizan dan lemah untuk mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Islam sudah berumur sepuh misalnya sulit sulit sekali untuk ya untuk menghafal dalil, jangankan menghafal dalil untuk belajar salat pun masih sulit, maka diperbolehkan bagi orang yang seperti ini taklif Diperbolehkan bagi mereka. Caklit. Ya. Kembali kepada Islam. Sudah berumur. Misalnya. Sudah tua. Masya Allah. Ya. Dan ini. Saya pernah menjumpai ya. Maksudnya. Uh, seseorang yang memang. Mengenal Islam, itu sudah berumur. Sudah sudah berumur. Dan sangat sulit. Tapi dia, Masya Allah, bersemangat untuk belajar agama Allah SWT. Termasuk menghafal Al-Quran. Suatu saat pernah e, ingin menghafal surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Kan sedikit ya, surat An-Nasr. Kan cuma tiga ayat ya. Tiga ayat itu satu ayat. Bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu satu ayat, ayat pertama saja, ayat pertama. Itu aja Anas r.a. Oh itu sulitnya, woy. luar biasa, luar biasa. Tapi subhanallah semangat masih semangat. Terpakai kata Alimah Muhammad bin Hussein bin Hasan. Ayakuna al muqallid seharusnya atau bagi orang yang muqallid tersebut, orang yang taklid tersebut jahil betul-betul bodoh dia enggak bisa mengetahui hukum-hukum Allah bagaimana bisa mengetahui baca al Quran saja enggak bisa nah ajizan dia dia lemah lemah dari sisi pemikiran lemah dari sisi kemampuan banyak ya ajizan an ma'rifati hukumillahi wa rasuli wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari mengenal mengetahui hukum-hukum Allah dan juga hukum Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ayuqallida man urifa bil ilmi wal istihadi min ahli ad-din wal salahi. Ayuqallida dia bertaklid kepada orang yang urifa, yang sudah dikenal bil ilmi, dengan keilmuan yang ada pada dirinya. Pada orang yang diikuti tadi, yang ditakliti tadi, walisihat dan adanya kemampuan pada orang tersebut untuk beristihat, min ahlidin dari kalangan orang-orang yang baik agamanya dan saleh orangnya. Ini, walaupun dia memang orang yang diperbolehkan, diberikan uzur dalam syariat boleh taklif, tapi dia taklifnya ke pada orang-orang yang tidak dikenal dengan keilmuannya dan juga orang-orang yang tidak terkenal bahwasanya dia itu orang-orang yang baik agama dan juga orang saleh ya enggak bisa orang yang seperti ini udurnya jatuh lagi gitu udurnya jatuh lagi orang-orang fasik dia ikuti dia takliti orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak dikenal dengan keilmuan dia tidak dikenal belajarnya di mana misalnya, dia ya, ikut saja. Kemudian yang ketiga, Allah itabiyan lilmuqallid al-haqo. Yang ketiga adalah tatkala belum nampaknya kebenaran kepada orang yang melakukan taklid tersebut atau muqallid tersebut. belum tampaknya kebenaran kepada muqallid kepada orang yang melakukan taklid tersebut wala yadhhar anna qawla ghairi muqalladihi arjah min qawli muqallad min qawli muqalladihi dan belum nampak baginya belum nampak baginya mana yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada dari orang yang dia takliti tersebut kalau ini keadaannya tatkala terjadi perbedaan pendapat dari dua, dari dua ulama misalnya dari dua ulama, nah orang tersebut orang yang tak mukallaf tersebut belum nampak dia belum jelas mana yang lebih kuat nih pendapat dari oh, dari syekh yang saya ikuti dengan syekh yang situ belum nampak bagi dia, tetapi kalau sudah nampak ya nggak boleh lagi dia taklid kepada satu orang syekh tersebut. Bisa disalami ya. Terjadi khilaf nih dua pendapat. Dia sudah pegang pendapat A misalnya. Ternyata ada pendapat B yang saling bertolak belakang, berlawanan. Nah bagi dia ini belum nampak. Belum nampak dari sisi lebih kuat mana antara pendapat A dan pendapat B. Sementara dia sudah cenderung dan dia memilih dia ikuti pendapat A. Karena ketidakmampuannya. Sesuatu saat Allah berikan kemampuan bagi dia untuk bisa memilih, bisa merujukkan, menguatkan antara pendapat A dan pendapat B dan terlihat ternyata pendapat B yang lebih kuat, lebih rujuk, maka dalam hal seperti itu maka dia tidak boleh lagi melakukan taklid, tidak boleh lagi melakukan taklid. Kemudian yang keempat. Allah yakuna bi taqlidi mukhalafatan wadihatan li nususi syar'iyyati atau bil ijma'il ummati bahwa perkara yang dia takliti itu perkara yang dia taklid di dalamnya itu tidak boleh menyelisihhi perkara-perkara yang jelas gamblang dari dalil-dalil syar'iyyah atau dari ijma' umat atau dari ijma' umat dia taklid misalnya kepada pendapat bahwasanya boleh nikah itu tanpa wali misalnya nikah itu tanpa wali ini, ini jelas perkara yang dia taklidi tersebut jelas Perkara-perkara yang menyelisihi nusus, nas-nas syar'iyah. Dan juga ijma. Ijma. Nam. Komodanya terakhir. Bahasanya. Alayalzima al-muqallid. Madhaban, madhaba imami Bi'aynihi fi kullil masail Tidak boleh bagi seorang Mukallid tersebut Untuk terus menerus Memegang Satu madhab tertentu Satu madhab tertentu Pada semua perkara Tidak boleh Pokoknya Semua perkara dia ambil dari madhab syafi'i Misalnya Walaupun menerisih Al-Quran dan Sunnah. Walaupun menyelisih. Pokoknya kalau yang berkata Imam Syafi'i saya ambil. Walaupun yang berkata Imam Muhammad saya ambil. Pokoknya yang berkata Imam Abu Hanifah saya ambil. Nah ini enggak boleh. Yang demikian. Sudah. Pokoknya kata Imam Malik. Sudah. Saya ambil semua. Nah. Dan juga. Yang terakhir adalah. Tidak boleh dia bertaklid pada masalah-masalah yang dia menginginkan hanya. Keringanan. Berdasarkan hawa nafsunya. Dia sudah bertaklit pada suatu pendapat A misalnya. Datang pendapat B. Datang pendapat B yang memberikan keringanan perkara tersebut lebih ringan. Kemudian dia berpindah. Berpindah kepada pendapat B. Oh ini lebih ringan. Ah, saya yang ini aja, milih yang ini aja. Berpindahnya dia itu hanya didasari oleh hawa nafsu. Eh, ini tidak boleh. Ini tambahan dari Syekul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan. Adapun taklid yang madmum, taklid yang tercela adalah yang pertama taklid al-iradu <tik> amma <tik> ya. anzalallahu iktifaan bi taqlidi al-aba kainan manthan. Yang pertama adalah taklid yang tercela ya, yang pertama adalah taklid dalam perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Menyelisihi apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Iktifaan dia menganggap cukup. Bitaklidi abak dia menganggap cukup dengan mengikuti apa-apa saja yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka. Ini termasuk dari bab yang sedang kita bahas ya. Ali'arat dia berpaling, tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan. Semata-mata dia merasa cukup dengan sikap taklid dia kepada pendahulu-pendahulu mereka. Ini taklid yang tercela. Kemudian yang kedua, taklidu man la ya'lamu Al anhu ahlun. Dia mengikuti, dia taklid kepada orang-orang yang tidak berhak untuk diikuti. Dia mengikuti kepada orang yang sebenarnya orang tersebut tidak berhak untuk diikuti. Tidak memiliki kedudukan tadi itu. Tidak dikenal keilmuannya. Tidak dikenal kebaikannya di dalam agama. Dan juga tidak dikenal kesolehannya. Nah. Nah, kata saya Soleh Fawuzan tadi. Layakil wala yahtadi. Layakil wala wala yahtadi. Laisa mahala lil'kutwah. Mereka tidak memiliki kedudukan untuk diikuti. Gitu. Nah, kalau anda mengikuti. Kalau kita mengikuti orang-orang yang tidak berhak untuk diikuti. Hmm. Nah, ini namanya tercela. Taklid yang tercela. Kemudian yang ketiga adalah taklid bukanlah menarafkan kaul Allahi wa rasulahu keinan makan. Taklid kepada suatu ucapan, satu perbuatan kepada orang-orang yang menyelisihi kalam Allah dan juga hadis Nabi Alaihissalam. Siapapun dia. Ini taklit yang tercelah. Dia taklid terhadap ucapan yang menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Nabi Alaihi SAW. Kainun man kan, siapapun dia. Siapapun dia. Yang keempat, At taklidu ba'da wuduhil haqi wa ma'arifatiddalil. Sikap taklid yang tercela adalah sikap taklid yang dilakukan baca wudhu hilak setelah jelasnya kebenaran. Sikap taklid yang dia lakukan setelah jelasnya suatu kebenaran. Wema arifatid dalil dan setelah dia mengetahui dalil-dalilnya, setelah jelas, setelah nampak kebenaran, tapi dia masih taklid saja. Dijelaskan sudah sudah tegak hujah sama dia. Nasihat sudah disampaikan, tapi dia masih taklid. Eh, itu taklid yang tercela, madmum dia. Dan taklid yang tercela ini jangan dianggap ya ulil ikhwa taklid yang tercela itu sekedar oh ini taklidnya tercela, selesai. Tidak. Ada konsekuensi di belakangnya nanti. Ada konsekuensi di belakangnya. Penyesalan pada hari akhir. Nah. Kemudian yang kelima Taklidul mujtahid al-qadir Al-istihadi ma'asi zail waktu seorang mujtahid, taklittnya seorang mujtahid yang sebenarnya dia mampu membahas suatu permasalahan tersebut, tetapi dia tidak, tidak melakukan pembahasan, gitu ya. Taklittnya seorang mujtahid yang dia mampu untuk beristihad dalam permasalahan tersebut bersamaan dengan adanya keluangan waktu pada dirinya. Tetapi dia tidak melakukan perkara tersebut. Ini bagi seorang ulama ya. Seorang alim. Dia sebenarnya memiliki kemampuan. Dan dia bisa beristihat. Meluangkan waktu. Dan dia punya waktu untuk hal tersebut. Dalam permasalahan ini misalnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia sudah. ah Sudah ada ini. Sudah ya, ikut saja lah. Tidak melihat. Kemudian yang terakhir yang ke-6 adalah taqlidul mujtahidin wahidin bi'ainihi fi jami'i ijtihadih. Taqlid mujtahid wahidin bi'ainihi fi jami'i ijtihadih. Sikap taklid kepada seorang mujtahid satu orang saja. Sikap taklid kepada satu orang saja. Pada seluruh bentuk ijtihadnya. Pokoknya apapun bentuk istighatnya dia terima dan hanya untuk satu orang itu saja taklifnya itu. Nah ini juga tercela tidak boleh. Ya Rahmatullah. Yes. Sebenarnya mualif e, menyampaikan dalil-dalilnya ya karena e, lilik kisor untuk kita ringkas kita tidak sebutkan dalil-dalilnya. Naam. Tsumaqala Syekh rahimahullahu taala, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qala ta'ala Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana syaitan yad'uhum ila 'adhabis sa'ir Allah wa dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan maka mereka menjawab kami tidak mau mengikuti apa-apa yang telah Allah turunkan bahkan kami mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari bapak-bapak kami apakah juga kalau syaitan menyuruh mereka, bapak-bapak mereka itu kepada adab sa'ir kalian pun juga akan mengikuti hal tersebut ini celaan terhadap kafir, celaan Makanya pada pertemuan kemarin beberapa kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Pada perkara-perkara yang subhanallah banyak terjadi di negeri kita yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah. Wa idza wal kafirin, dana apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah. Wa huwa al-Qur'an. Ikutilah apa apa yang telah Allah turunkan kepada kalian yaitu Al-Qur'an walaw hum raka menjawab nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana shaytanu yad'uuhum ay yad'u ha'ula'i al-aba'il 'adhab as-sa'ir atattabi'unahum lis-sa'ir mereka orang-orang musyrikin orang-orang kafir mereka menjawab kami tidak mau mengikuti al-quran bahkan kami akan mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan kami ketahui dari ajaran bapak-bapak kami pendahulu-pendahulu kami. Awala kaana syaitaan yad'uhum, apakah juga kalau syaitan itu menyuruh. menyeru, mendakwahkan kepada mereka yakni bapak-bapak mereka itu kepada adab sa'ir, kepada neraka sa'ir yang menyala-nyala, atattabi'uunahum lis-sa'ir? Kalian juga akan mengikuti mereka itu untuk masuk ke dalam sa'ir? Di mana akalmu gitu maksudnya. Di mana pikiranmu? Di mana akal sehatmu? Kok kalian taklid kepada bapak-bapak kalian, kepada nenek moyang kalian? Ya. Nikahan selalu injek telur, injek telur. Ya. Apa ini? Eh, pokoknya taklidnya ikut aja, ikut saja. Nah, ada orang meninggal macam-macam, macam-macamnya bikin bunga. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan perjalanan kepada kaum muslimin. Kadang di perempatan jalannya dikasih sesajen. Subhanallah. Mau bangun rumah juga. Semua perkara pasti ada ya. Semua perkara. Bangun rumah. Apa istilahnya? Hah? Ah, itu. Anak lahir. La ilaha illallah. Khitan. Tan Allah. Nikah. Yakni tabtaduna ya biabaikum wa in min at min atau man asba' shaitan. Yakni apakah kau juga akan mencontoh mengikuti bapak-bapak kalian walaupun mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti syaitan? wa ma'aduhum ila as dan menyuruh mereka kepada neraka sa'ir masuk mereka ke dalam neraka sa'ir al-aakilu yajib ayyam dhura amrihi kalau orang itu memiliki akal sehat yang masih sedikit saja tersisa di dalam kalbunya pasti dia akan menjawab ayyam dhura amrihi kita lihat dulu perkaranya ini tenang kita lihat ini perkara ada dalilnya apa tidak ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya apa? Tidak. Tidak serta-merta perkara yang datang dari pendahulu-pendahulu kita, kita terima 100%. Kita telan mentah-mentah. Tidak. Dan ini juga berlaku ayol ikhwah kepada siapapun. Ucapan, perbuatan, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tenang. Tenang. Fahimman yukhalid, ada pun orang-orang yang, yang bersikap taklid ya dia tidak akan memikirkan, tidak akan merenungkan terima saja semuanya pokoknya apa kata itu terima nah, makanya di sini Syekh mengatakan tumaqala Syekh rahimallahu taala fa'atahum biqauli kul inna ma'idukum biwahidatin antakum masna wa furada tsumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah Ibrahim mengatakan fa'atahum kemudian datang kepada mereka yaitu al-Islam Al-Qur'an biqaulihi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kul Inna" katakanlah Muhammad, "Inna Aidukum Biwahidat". Sesungguhnya, aku ingin memberikan nasihat, wajangan kepada kalian satu hal saja, satu perkara saja. Antaku mulailahi masna wa furada hendaklah kalian itu beribadah menghadap Allah dengan ikhlas, masna dua-dua, wa furada atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru. Kemudian berfikirlah. Merenunglah. Di sini Allah merintahkan dua-dua. Atau sendiri-sendiri kepada mereka ya. Orang-orang musyrikin. Karena kalau berame-rame. Kebanyakan orang itu tidak mampu berfikir. Tidak mampu merenung dengan tenang. Mencerna permasalahan itu dengan tenang. Maka. Menyendirilah. Berdua-dualah. Atau berdua-dua. Ma sahibikum min jinnah bahwasannya saudara kalian itu, teman kalian itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jinnah, bukanlah termasuk orang gila. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang gila. Maka ikutilah itu maksudnya. Wa qawluhu ittabi'u unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u Ikutilah apa apa yang telah Allah Apabah apabah apa-apa yang, yang telah diturunkan kepada kalian dari Rob kalian, iaiti yani dari Allah Subhanahu Wa Taala, wadat tabiramintu ini dan janganlah kalian mengikuti selain dari apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Aulia dari pemimpin-pemimpin yang menyuruh kepada kesesatan, kali ilham datuk sangat sedikit dari orang-orang yang mampu mengambil pelajaran. Aie adzahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihadir ayah, iaitu maksudnya adalah. Allah mendatangkan kepada mereka, atau Rasulullah SAW mendatangkan kepada mereka dengan ayat ini. Fahum ya mereka mengatakan, nahnu nata matsaku bima alaihi abbauna. Kami ini berpegang teguh dengan apa-apa yang dahulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ustadz-ustadz kami, kiai-kiai kami juga berpegang teguh dengannya. Walla nutiyuha agar rojula dan kami tak mau mengikuti laki-laki ini ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yang mereka maksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu jalla wa ala yakul maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman umduru wa tafakkaru fi ma qala lakum hadha ar perhatikan Fikirkan. renungkan fi ma qalalakum apa apa yang telah diucapkan diajarkan kepada kalian hadha Laki ar-rajulu laki-laki ini Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikirkan tafakkaru wala ta'khudukum al-'asabiyyah tafakkaru Berfikirlah. coba gunakan akal fikiran anda yang masih tersisa dalam keadaan tenang tidak terburu-buru cerna dengan baik dan jangan kalian ambil itu berdasarkan al-afabiyah. Fanatik. Terhadap kerabat, kesukuan, kelompok, golongan. Ini asabiyyah. Pokoknya ini yang setipe dengan saya, ini yang saya ambil. Tenang dulu, tenang. Pokoknya ini yang sejalan dengan pikiran saya, ini yang saya ambil. Pikiran dia ini sejalan dengan pikiran saya, misalnya. Ini yang saya ambil. Tidak, tapi tenang dulu. Maka nanti di akhir paragraf itu, Syekh Tolle Fousan juga mengingatkan kepada kita, semua perkara itu timbang dulu, tenang, jangan langsung diambil. Naam. Fa ingkana haqqan wajaba alaikum ittiba'uhu. Kalau perkara tersebut urusan tersebut adalah haqqan, kebenaran, maka wajib bagi Anda untuk mengikutinya. Wa la yajuzu lakum al-baqa'a 'ala makan Tidak boleh bagi Anda untuk terus-menerus berada di dalam perkara yang dahulu bapak-bapak Anda atau nenek moyang Anda lakukan yang itu berupa kebatilan, kesalahan. Enggak boleh. Taqumulillah, maksudnya taqumulillah ini adalah la lil hawa wal atabiyah. Tidaklah kau beribadah kepada Allah ini. Tidak didasari oleh hawa nafsu. Dan juga rasa asabiyah. Rasa kesukuan. Rasa kesukuan. Rasa fanatik. Tidak. Beribadah itu bukan didasarkan atas rasa uh, selera. Kesukuan. Kalau yang membawa dari suku ini saya terima. Tidak. Tapi beribadah kepada Allah ini. Bal yakunu qiyamukum lillahi turiduna alhaqqa bahkan. Menghadapnya engkau. Beribadahnya engkau kepada Allah itu. Turiduna al-haqqa. Engkau menginginkan al-haq. Kebenaran. Karena kebenaran itu apa istilahnya? Yang kemarin. Dalla al-mu'min. Dalla ya kan? tul mu'min. Barang hilang kepunyaan mu'min. Yang dia cari-cari selama ini. Jadi begitu ketemu. Ya, langsung diambil. Gitu. Dimanapun dia dapatkan. Dimanapun dia dapatkan kebenaran tersebut. Bukan lagil mu barang hilang kepunyaan mu yang dia cari-cari kemudian ketemu, nah. makanya diambil, diambil. Masnawu furada istinain istinain, yufakiruna, wa ittisamunna. Masnawu furada maksudnya adalah istinain istinain dua dua, yufakiruna, kamu fikirkan, mereka memikirkan dan berkumpul. Weyakudun jalsa, lana ta'awun jalsina atau jamaah dih, raja al-wusulil al-haq, atau furada ayahlu binnafsi, wujukir, wata'ammal majaa bila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua kemudian membuat jalsa saling menolong, saling tolong menolong dari dua orang ini itu biasanya bisa menghantarkan dia kepada kebenaran. Ada tempat untuk saling berbagi. Itu maksudnya. Ada tempat untuk saling berbagi. Tapi ya kita harus tahu. Kalau tempat berbaginya sama-sama gak tahu ya sama juga bohong. gitu. Bertanya ya. Kepada orang yang lebih alim gitu. Ada tempat untuk berbagi. Dia bertanya. Bagaimana ini. Permasalahan yang sebenarnya. Begini dan begitu. Karena yang demikian ini. Ketua S.H.O.L.I.F.O.Z. Bisa. Sebagai harapan untuk usul ilal haq adanya harapan untuk sampai kepada kebenaran, untuk sampai kepada kebenaran, atau sendiri-sendiri, karena dengan menyendiri dirinya dan merenungkan, memikirkan wayatam malu dan memperhatikan majah abhih ar-rosulu shallallahu alaihi wasallam apa apa yang dibawa oleh rasul shallallahu alaihi wasallam, wasyajidu annahu hakun fayajibu alaihi itba'nuhu Maka dia akan mendapatkan bahasanya apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebenaran dan wajib baginya untuk mengikutinya. Tuma tatafak karuma bisohibikum. Kemudian fikirkanlah oleh kalian bahasanya teman kalian, saudara kalian, iaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam allah ditaqulun innahumajnoon. Bahasanya Nabi Muhammad yang mereka katakan itu majnoon, bahwa lai sabihijunun. Bahasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah termasuk orang gila. Balhuwa a qalur bahkan beliau termasuk seseorang yang paling berakal wa aqdal sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang paling berakal paling terdas wa ansahul makhluk yang paling memberikan nasihat wa a'lamul alaihi salatu wasalam makhluk yang paling mengetahui alaihi salatu wasalam maka kaifa taqulun innahu majnun maka bagaimana bisa kalian mengatakan bahwasanya nabi Muhammad itu gila bagaimana bisa Fakiru, pikirkan. Unduru fi aklihi, lihatlah di dalam akalnya. Perhatikan di dalam akal beliau, alaihi wasallam, pikiran beliau. Unduru fi tasarrufatihi, perhatikan di dalam tingkah laku perilaku beliau. Hal hiyamithlu tasarrufil majnun, apakah itu semua persis dengan perilaku dan tingkah lakunya orang-orang gila? Ada enggak? Enggak ada. Mabisahibikum min jinnah in huwa illa nazirul lakum. Bahasanya saudara kalian, teman kalian ini Nabi Muhammad bukanlah termasuk orang gila. Dan dia itu adalah pemberi peringatan kepada kalian. Bahasanya setelah pemberian peringatan itu, di belakangnya ada adab yang sangat keras. Illam tu'minu kalau kalian tidak mau beriman bihi dengannya. Wah tetap ibu dan juga tidak mau mengikutinya. Fatinahu sayyilu maka akan berlaku kepada kalian adab yang sangat pedih. Pawaijukum atau pawaijakum nafihon lakum maka sungguh dia Nabi Muhammad saw telah datang kepada kalian sebagai seorang pemberi peringatan kepada kalian, pemberi nasihat kepada kalian. Juriduna juridu lakumul khairah. Yang Rasulullah itu menginginkan kepada kalian kebaikan, wa yuridulakumun najata dan Rasulullah itu menginginkan kepada kalian an najah keselamatan pasti. Semua hadis hadis itu manakala hadis hadis Sahih kalau kita amalkan pasti itu akan mendapatkan mendatangkan keselamatan, keselamatan dan kebaikan. Walaupun terkadang kita mampu mencerna hadis tersebut, walaupun terkadang kita merasa ini terlalu berat bagi saya ini terlalu berat bagi saya, enggak bisa saya melaksanakan ini dia ingat inna hadha ad-dina yusrun sesungguhnya agama ini semuanya mudah mudah mudah bagi siapa? bagi orang-orang yang berkomitmen mudah insyaAllah dia berdoa kepada Allah meminta pertolongan, mudah nah makanya ayyul ikhwa rahimah wa rahimahullah jangan tertipu kita, semuanya termasuk saya juga semua kita jangan tertipu dengan lamanya kita mengaji dakwah salaf ini jangan tertipu 6 tahun 7 tahun 10 tahun 20 tahun makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala al-ibratu laysa bima'rifati at-tariq walakinnal 'ibraha biluzumi at-tariq yang menjadi patokan ukuran itu bukan kapan anda mengenal dakwah salaf ini kapan? tahun 80, 90, 2000, 2010 dan lain sebagainya. Itu bukan patokan, itu bukan ukuran. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah biluzumith thariq, sejauh mana anda itu memegang kuat dakwah ini. Berpegang teguh, luzum terhadap dakwah ini. Bersabar, ya kan? Bersabar. Nah, jangan seperti perkataan orang-orang Kafir orang-orang musyrikin terhadap nabi-nabi mereka. Tak kalah diseru dakwah, Kemudian dia ikuti. Dia mengatakan. Kal ta irukum. Sesungguhnya kesialan kami ini bersama kalian wahai para nabi. Kata mereka. Dahulunya kami bisa begini, bisa begitu. Mudah mendapatkan ini, mudah mendapatkan itu. Tak kalah kami mengikuti anda wahai para nabi. Justru yang kami dapatkan adalah kesulitan, kesialan katanya. Tidak. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya bersabar terhadap dakwahnya, bersabar. Dan semua itu yang memegang peranan kuncinya itu adalah niat. Ya, keikhlasan kita, ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam memegang ini. Jangan dikarenakan Fulan wa Alan. Jangan dikarenakan Ustaz Fulan wa Alan, Syekh Fulan wa Syekh Alan. Tetapi itu semua niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam memegang, berpegang teguh terhadap dakwah ini. Ya, terhadap manhaj ini. Sulit memang. Makanya kata Sufiana Thawri rahimahullahu ta'ala. Ma alat tu shay'an ashaddu ila niyah. Kata beliau. Tidak ada suatu perkara yang paling sulit aku obati. Kecuali perkara niat. Perkara niat. Nah, sulit. Terkadang betul. Dua langkah kita berjalan sudah berbeda. Niat dari rumah kita berangkat, starter motor sudah betul. Khlas, s.a.w. sampai tengah jalan. Merenung sambil nyetir. Misalnya sambil, ya, sambil nyetir, merenung. Tiba-tiba sudah berubah niatnya. Sudah berubah. Datang masuk masjid, sudah betul lagi. Duduk, berubah lagi. Nah, harus selalu kita koreksi. Bersama-sama. bersama-sama. Sedikit lagi. Berkata sesuatu oleh Fawzan, Habibullah Ta'ala, Yuriduna lakum as-salaha. Lihat. Rasulullah itu menginginkan kepada kalian as-salah, kebaikan, wal-falah, Kemenangan. Di dunia wal akhirah di dunia dan juga di akhirat di dunia dan juga di akhirat. Nah pasti seseorang yang mengikuti sunnah pasti akan jaya, tenang kehidupannya, tenang kehidupannya pasti. Bagaimana? Maka bagaimana? Bisa kalian mencifati Rasulullah SAW dengan sifat ini iaitu yani sifat gila? Padahal apa yang dibawa Nabi itu bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian memberikan kemenangan bagi kalian, memberikan kebenaran bagi kalian. Takulun innahu majnun. Kalian katakan Rasulullah itu gila biduni rawiyatin wa biduni tafakkurin. Wa lima jaa'a tanpa mau merenung, tanpa mau melihat, tanpa memperhatikan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Alaihi Dan ini nasihat terakhir Wahai kata ya jibo ada kuli dan demikianlah seharusnya ya, sikap yang harus ditempuh oleh setiap orang yang berakal, setiap orang yang cerdas. Ayam durovi akwalinas untuk dia melihat perkataan setiap manusia itu siapapun dia. Ini kalau orang berakal demikian kata Sheikh Al-Fawzan. Ayam durovi akwalinas untuk dia melihat ucapan manusia fayu maizuha wa yafhasuha atau wa yafhasuha dia pilah-pilah dia pisah-pisah dia bedakan dan dia periksa perkataan tersebut ini perkataan sesuai dengan wakik kenyataan ataukah tidak ini ucapan ini perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya apakah tidak ini ucapan, ini perbuatan, ini perilaku. Apakah sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dicontohkan para ulama, para salafus soleh, ataukah tidak. Maka tenang seorang salafiin yang betul itu akan tenang menghadapi apapun itu. Fitnah, keadaan yang genting misalnya. Dia tenang, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Dan juga jangan merasa kita sebagai seorang alim. Jangan merasa kita sebagai seorang alim. Itu yang pertama. Kita serap semua informasi. Kemudian semua itu kita olah. Kita renungkan sesuai dengan apa-apa yang hanya ada pada keilmuan kita semasa. Kemudian setelah itu kita mengambil sikap. Padahal dia lupakan ayat Allah. Fas'alu ahla zikri la ta'alamun. Terkadang ada perkara-perkara yang kita tidak mengetahui. Ternyata diketahui oleh seorang alim. Nah. Maka tenang, pikirkan, teliti, tahaqqaq, teliti, periksa kembali ucapan orang tersebut. Wayura al-khata min as maka akan terlihat al-khata. Mana yang salah dan mana yang benar. Insyaallah kalau Anda melakukan sikap yang tenang, demikian kemudian Anda bertanya kepada ahlinya, itu akan terlihat mana yang Benar, mana yang salah, mana yang sesuai dengan salafus saleh, mana yang menyimpang dari ajaran salafus saleh. Fayaqbalu al-haqqa wa yaruddu al-khata'. Maka Anda terima kebenaran, mana yang al-haq Anda terima dan Anda tolak mana yang berupa kesalahan. Anda bantah yang berupa kesalahan tersebut. Walau yahmiulhu ataqlidul a'ma alal baqai alal baatil dan jangan sampai anda memiliki sikap taklid buta di atas kebatilan, terus menerus di atas kebatilan yang itu disebabkan taklid buta anda di atas kebatilan. Nah, dan ini adalah renungan untuk kita semuanya. Bahwasanya sikap taklid buta kepada siapapun itu adalah sikap tercela pada dasarnya. Sikap tercela. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan. Ayat 27 sampai 28 mengingatkan bagi kita semuanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma ya'abdu al-zalimu ala yadaihi. Ala yadaihi ya'kulu ya laytanit takhatu ma'ar rasuli sabilan. Pada hari yang orang-orang zalim itu. Orang-orang zalim. Orang-orang berbuat taklid, al muqallid Ya itu alayyadhi dia menggigit dia memasukkan kedua tangannya ke dalam mulutnya menunjukkan adanya penyesalan yang sangat sangat luar biasa menggigitnya tidak lah, cuma menggigit tapi dia masukkan semuanya masukkan menunjukkan penyesalan yang sangat luar biasa Yakul mereka mengatakan Ya lai tadit taqatu ma'arosulisabila duhai dulu seandainya saya di dunia itu menjadikan rasul berjalan bersama dengan jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam penyesalan luar biasa penyesalannya kemudian dalam ayat yang lain dalam ayat selanjutnya ayat 28 masih dalam surat al-furqan yaa wayilay yaa wayilata laitani lam attakhid thulanan khalila duhai telaka saya duh ai dululah seandainya saya tidak menjadikan fulan tersebut khalil Khalil ini sudah tingkatan yang paling tingkatan tertinggi di atas mahabbah. Al-Khullah itu di atas mahabbah. Khalil itu sahabat terdekat. Maksudnya gitu. Sahabat terdekat. Dua ayat dulu jadikan, saya tidak jadikan dia sahabat terdekat saya. Lakat Allah lani'a'ani zikri. Sungguh dia telah menyesatkan saya. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'ada idja'ani setelah datang kebenaran itu pada saya. Datang sebenarnya kebenaran pada saya, datang hujah, datang penjelasan, datang nasihat kepada saya. Tapi gara-gara fulan -gara ini dia telah menyesatkan saya. Jangan diterima. Sudah itu orangnya sudah tak bener itu. Sudah tu ini yang dibawa al-quran dan sunnah, pemahaman al-quran apa? ini ada tuntunan dari para ulama ini. Sudah, terus pokoknya dah jangan orang yang jelek itu misalnya, misalnya. Ya. Wakaan syaitanu. Jilinzani khodulah dan sungguh shellpon itu bagi manusia khodul, ia ya, membuat rendah tidak bisa menolong bagi manusia. Ini bahaya dari sikap taklid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala menyelamatkan kita semua dan kaum Muslimin dari sikap taklid ini. Wa bilahitofik walhamdulillahi rabbil alamin.